Bueno, amigas, amigos, eu despídome de todos vos, como non, desde o outro lado eh, Xulio Couchil, que tamén está aí, e como non, aquí de frente a min, fronte a min, está Kiko Belenxón. Graciñas por estar aí, acompañando e facendo de gran técnico. Eh, amigas e amigos, como digo sempre, que teñades Un bo Nadal i un ano novo. E como digo sempre, que a noite o vosso descanso e a rua a vosa liberdade. Deco o próximo programa. Partemos alegres, vimos a Quineas Leo sobre as fillas dos homes instruidos No primeiro barco do día cara a cidade Só me fixo nas mulleres da limpeza Xa non hai estudantes porque verán E fora o ceo a mece limpo Os traballadores oramos pola chegada dunha maña fresca Leo que pobreza e a xeventude nos farán libres ese non libres, brillantes, como brillo frío nas ventar dos pobres. A época que inventamos sobre a superficie húmida do rollo. Di a escribora que a fia dos homes instruídos non tiveron máis educación que as pocas clases de alemán. Por iso, di o traballo fará as libres. Xunto a min, un rapaz igual de concentrado no seu libro. Cando todos baixamos do barco, non se ergue. Continúa lendo. É como se non tivesse nada que facer. Como se non tivesse nada que facer. É iso. Por fin, tampouco lhe importase a ninguém. O rapado autobús. Imagino que me saúda o rapaz triste que sobe ao autobús todas as mañás. Que me dio seu nome, seguramente bíblico, despois abreviado, e quedamos para tomar café. Imagino que o noso primeiro bico ten lugar contra o vento, nunha rúa grande, o azul esvaído do cuarto onde nos deitamos xuntos. Despois, quedan algunhas fotos, un número de teléfono nunca memorizado, Os títulos dos libros que lín li durante aqueles días Unha canción que insiste As veces, cando nos vemos pola rúa, saudámonos Outras, xa non Por iso, penso, está triste rapado autobús Porque que este afeito de herba e de aire Non quere dicir que todo isto non lle doia o meu corazón aos 24 anos. Este debería ser un poema longo. Todas as abellas que cuspo o meu corazón, todas as veces que me acheguei a un rapaz alto, se gobter nada a cambio. Un poema longo. Todas as veces que meu pai perdeu o meu nome entre a pelaxe de algún animal. El, que lembra como se chamaba cada vaca que moxiu, Un poema longo e cheo de sangue O meu corazón canso Cuspindo abellas máis alá Moito máis alá que eu poida imaginar Poan as abellas E pulsan en peitos vestidos de camisa branca Os rapaces na festa Abellas de sangue sobre flores raras Como un poema antigo Onde se relaten todas as ofensas Unha guerra que non sucedeu o nome do meu pai, un soldado máis a cabalo dun animal morno. Un poema longo, como un ceo aberto, que non agoira nada e se deixa interpretar, como un enxame da vellas que vai máis alá e non regresa, porque o meu corazón é líquido e non te portas nin debuxo. Corro longe de todo, A miña orella esquerda rasca como a silveira e escoito a súa canción. Europa, ou así falou David. Pois a verdade é que non sei moi ben que dicir. Ao principio imaginei a todos correndo costabaixo ata chegar ao mar. As nosas caras frías fronte ao límite Todos levábamos postos abrigos de feitura ríxida. Éramos máquinas de bafo O Movimento dos brazos forzaba as costuras E facían nosos hombros máis grandes A altura das orellas Medrabamos Dentro dos abrigos había papéis dobrados Pero non sei por que vos conto isto Se cadra é para que saibades que tampouco nos facíamos Moitas ilusións E corríamos polo placer de correr A cara xeada vermella Os papéis dobrados para que non se poida ler O que vai dentro Éramos fodidamente listos Iso sí O noso por vir ditaba Sentón en xornais estranxeiros Compría aprender idiomas Pero supoño que agardaredes Que fale de Europa Ou que describas feridas de luz Que se abrían nos ollos De algúns rapaces novos pola noite O seu interior cheo de bosques e de auga O seu falso sol Sobre Europa direi que nunca nos amou Que a fomos ver infinitas veces Algún mermo se agarrou as patas tras iras do touro E foi arrastrado costa baixo Ata chegar ao mar Se Europa non nos ama Entón tiés o dos pobres Dixeron Eu penso que todo iso estaba mal Pensado desde o principio Era 1992 Ou 94 Se eu era o rei dos pobres, então o meu poder estendíase pola cidade até os límites do mar, ata o interior luminoso dos ollos dos rapaces novos. Eu nunca quixen saber nada de Europa, se acaso o nome dun mozo italiano. Pero se me preguntades, direi vos que a verdade é que non sei moi ben que dicir, que todos éramos reis e pobres e escribíamos cartas e empresa por segurar ao. Unha postal de aquí Escoito mar ainda que non o veixa Escribo postais nax Que vos conto Que todo é máis triste do que agardaba Menos verde A mesa da cociña É estreita E serveme de espitorio Por Pola mañá Despezamos un cuello nesta vez matágua Mañámolo en aceite e especias Soan as campás Mentre vos escribo, encollese mo no estómago e penso nas lebres cando salto A luz desta casa. A luz desta casa ten a cor das mans das criadas nalgúns cadros, as cascas dos ovos, o desasosego co que unha muller cruza o camiño dende a cancela ata a porta. É fácil fixarse nas cousas que vanea o vento, Moito máis difícil reparar nos animais Pero a luz, dicía Moabese co xestos rápidos De que enrepasa as avas E as dobra con naturalidade Por enriba da colcha Liñas preciosas coas que se construen animais. A muller corre de cuarto en cuarto As súas más limpas ordenan no aire E pasan polo mandil Xusto antes de que as toquemos A lo desta casa ten vergonza Recollo o escritorio Deixame os cartos no mobre do recibidor Non nos mira Un suspiro Durante a viaxe en coche cruzamos unha ponte Arbeiras da estrada e animais que canten Alguns discuten Outros reproducense Son animais comuns Lebres, cuellos raposos, nonicelas. Evitaré citar aquí os nomes dos pacharos, os nomes dos insectos, o tremor da erva. Non quero que te distraian. De súpeto, comezo a pensar que pasaría se o coches esbarase, se caésemos pontabaixo e nos afundísemos no mar ou no río. O pensamento chega como a chubia ao final dun túnel. A teoría está clara ou parece clara, A teoría é como a sombra das folhas, difícil de debuxar. Ti, cuas túas pernas longas e as costas fortes, nadarías ata a superficie. Mentres, eu choraría no interior do coche, completamente seco, cada vez máis fondo. Durante a viaxe ti conducese eu suspiro. Non despertamos a compaixón dos sonho máis conor. Ningún corzo atravesa a estrada. A tormenta Miña nai cría unha cadela Durante tres anos miñanai nai cría unha cadela mansa Unha conversas en esquinas A xente para Por la rúa E pregunta se a cada liña Efemio ou macho Como se chama, se lle gustan os menos Se se pode tocar Despor de tres anos Unha tarde de primeiro de xuño A cadela morda a miña nai No dedo mai miño da man Entón ela e miña irmá envolven a ferida, límpan-a e camiñan dous kilómetros até o médico máis próximo. No traxeto, a xente non se detén para falar con elas. Non preguntan canto doe, porque sangra, se se pode tocar. De volta na casa, miña nei comeza a acariciar a cadela. Miña irmá afádase, rompe a chover e vai calor. Esta será a primeira de moitas cousas Que non poidamos comprender O futuro Preguntades constantemente Que faremos despois Pero nós Non sabemos responder con palabras Non sabemos É como cando todas as árbores dun bosque Se inclinan ao mesmo tempo Para indicar a dirección do vento o seu boureo, a desorde. Poderíamos chamarlle futuro a diferenza entre o que intentamos ser e o que somos, entre o que cremos ser e o que verdadeiramente somos, unha fórmula próxima da decepción. Pero nós eliximos a imaxe chorosa dunha virxe, escollemos unha estampa para poder rompela ou deixala esquecida dentro dun libro durante anos. Alí, longe da vista, onde non vos moleste nunca máis a nosa feliz indecisión. Vides de escoitar algúns poemas de Lixeiro. O libro co que o poeta galeo Ismael Ramos gañou o Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en este ano. O último dos poemas foi na do propio autor. O libro abre con a cita de Peter Hantley. Ao final direi algo, un pouco. E, sen embargo, ese pouco non o é tanto. Con niña clara e unha portentosa forza imaginista, por tramos casi narrativa, a súa poesía interna seno ser social. Está situada a familia... A clase A xeración A amizade Os seus poemas suceden onde xa anoan O eu e o nos outros No primeiro barco do día Caracidade me fixo nas mulleres da limpeza Escribe no poema Tres guineas Omenaxe a Virginia Woolf Xa non hai estudantes porque verán E fora verán a mence limpo Os traballadores rezamos Pola chegada dunha mañá fresca Lixeiro editado en galego por Xeráix e en castelán en traducción do autor por la bella Varsovia no ano 2021 é unha liña de sombra un punto de non retorno o que separa as certezas dunha idea debilitada de futuro o xurado que lle outorgou o Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández organizado pelo Ministerio de Cultura fala de canto xeracional que conxuga ironía e nostalgia O discurso xeracional do libro está relacionado coa historia Aclarou o seu autor Dentro dos abrigos había papéis dobrados Pero non sei por que vos conto isto Se cadre para que saibades que tampouco nos facíamos moitas ilusións Que corríamos por placer de correr A cara xeada, vermella Os papéis dobrados para que non se poida ler o que vai dentro Éramos fodidamente listos Iso sí O noso por vir se editaba en ton en xornais estrangeiros era necesario aprender idiomas Escrita con liña clara, a delixeiro É unha poesía do sensible Na que os sensibles son tres modos borrachos O antagonismo de clase é un corazón indemne Di Daniel Salgado e el diario.es .es Quen segue en conversa con Ismer que di Para min existe un compromiso coa escritura Non é un compromiso social Nen un compromiso necesariamente político É un compromiso coa poesía Nen siquera é un compromiso coa honestidade É unha palabra que a mí me gustou durante moito tempo Que agora me molesta É un compromiso coa escritura como ferramenta Ir ao corazón das cousas E intentar extraelas, asañalas Cando escribes, vives ao mesmo tempo dúas situaciones moi extremas A sensación de que comprendes É a sensación de abismo Iso provoca que os meus poemas intenten, non sei se o logran, a cadar certa verdade, que o concepto de verdade este apróximo ao que eu entendo que debe ser a escritura. Segue a conversa. En relación precisamente á historia, un dos núcleos del lixeiro, trata sobre o decaimento da ida de futuro. Totalmente. Iso si é de alguma maneira xinacional. Eu. De feito, o poema que se o futuro reivindica una vez que desapareceu esa idea de futuro que podemos facer a aposta do libro consiste en buscar a trascendencia e un modo de vida na indecisión como vivir na indecisión como convivir coa incerteza de ao mesmo tempo como vivir na indecisión Bo, hai partes do libro que reivindican ser felices na indecisión e hai outras partes máis que non a poesía serve precisamente para de vez en cando moi de vez en cando lograr que un poema faga que atopes a tua posición que tomes posición sobre as cousas este libro é un intento de comunicarnos non vou deixar de intentarlo creo que a poesía é unha maneira de non deixar de intentarlo é un intento constante de comunicación que non obten resposta o poema é un acto comunicativo que nace fallido pero que despues funciona cando xa non estás hai algo aí Relacionado coa épica está a idea de Europa e a ruptura de expectativas que percorro o libro. Tamén, hai grandes conceptos no libro, pero están totalmente esmigallados. Para mí non se trata do edificio. Son os planos da planta do edificio, pero non o edificio. Este libro é un libro que, como escritor, rétame moito, cuestióname a mí mesmo, e iso gustame. E, para mí... Un libro raro, que se me revela. Non me pasa con lumes, nin con os fillos da fame. Ismael Ramos Castelo nace dun picota en Mazaricos, en abril de 94. Desde ano 2021, é profesor de lingua castelá e literatura non sino público. Testos se os viron a luz en páginas web en revistas como Abacana, Clarín, Grial, Luces, Ocultalit, Braigrón, Tres Reinos, Guasguin ou Dorna, de cuxo consello de redacción formou parte entre 2015 e 2022. E foron traducidos o español, inglés, italiano, finés, húngaro, francés e portugués. Na rede mantivo os blogs Interferencias, E o triste Stephen Dende agosto de don, 2021 Escriba artigos de opinión no xornal En liña El diario .es. Ten a seguinte obra En poesía Hábitats, interferencias Editado pelo Concello de Outes No 2013, edición non venal Non aplaquete Os fillos da fami, 2012 xerais Lumes, 2012 a Tapiario, Lixeiro 2021 xerais Traducidos ao castelán, Fuegos, 2019, e Ligero, 2021, ambos en la bella Varsovia. Tradución ao portugués, Fogos, no 2022, Editorial de Coimbra do lado esquerdo. Participou nas obras colectivas Sentimentalismo, Antología de referencia, Etapa de expansión, da Editorial Bubela 2013, Poesía, 6 poemas 6, homenaxe a Federico García Lorca. De Biblos Clubes de Lectores no 2015. No seu desplegar despregar, Rapiá diuno 2016, 13 Antoloxía da Poesía Galega Próxima, edición bilingüe, Xanda Pólvora 2017. Poetízate, Antoloxía da Poesía Galega Xerais 2018. Piel fina, Joven Poesía Española, Ediciones Mare Magnum 2019. Acadou os seguintes premios: Daza 6 edición do Premio Francisco Añón no 2012 Premio Xoventude Crea de Poesía 2014 Daza Premio Xoan Carballeira 2015 Premio Fervenzas literaria o Mellor Libro de Poesía de 2016 por Os fillos da Fame Premio Fervenzas Literarias o Mellor Libro de Poesía de 2017 por Lumes Premio Fervenzas Literarias ao Autor do Ano 2017 Premio Mejor Libro Editado en 2017 na Gala do Libro Galego por Lumes. Premio a Javier Morote 2020 por a tradución do seu libro Como fuegos. Premio de Xornalismo Manuel Loureiro en 2022 por o artigo de opinión Mientras tanto, Dame amam. Premio a Nacional de Poesía a Miguel Hernández 2022 por Lixeiro. Penso que ler tamén é unha forma de vivir, unha forma de vivir fonda e plena, grazas ao talento e traballo impagable, entre outros. Deis mes ramos, que dí que nos libros hai que entrar, ir lendo e deixarse levar, que facilito a chegarse a poesía.